Добре затямив Талейранову сентенцію. Язик дано людині не для того, щоб передавати свої думки, а для того, щоб приховувати їх. Обличчя мого співрозмовця взялося плямами. «Нічого ти тут не зрозумів», – гнівно вигукнув він. «Мені стало жаль його, і я поспішно сказав, можливо, й так» аби тільки втихомирити його. Бо те, як він почав задихатись, а на очах йому виступили сльози, злякало. Я вже проклинав себе за наївну відвертість і подумки присягався більше ніколи не ловитися на такий гачок. Або відбрикуватимуся в ось таких ситуаціях, читання з примусу. Або ж мимритиму щось таке, що ні сюди, ні туди. Не завжди це в мене виходило. Я неоднораз устрявав у такій історії, з яких не знав, як виборсатися». Через молодечий максималізм написав чимало різких філитонів на посередні чи графроманські твори. З одного боку, це була марна трата пороху. Всі ці твори кращими після моїх сатиричних залпів не вставали, це по-перше. По-друге, в усіх цих авторів були дружини, діти, внуки, а якийсь суб'єкт очорнював на всю Україну їхнього главу родини, приносячи у дім кривду та образу. Ще варто було це невдячне діло робити. Погана література і графоманія завжди були, є і будуть. Мені навіть здається, що сьогодні їх ще більше, аніж у добу розвинутого соціалізму. Я не хочу мати нічого спільного з санітарно-гігієнічною ролью критики. З мене досить тих помилок молодості. Та це не значить, що я закликаю молодих чи старших не ставати на цю стезю. Кожен має зробити те, що вважає правильним і необхідним, як і кожен, оглянувшися назад, раптом може внести собі якісь корективи на майбутнє. Зрештою, кожен замолоду має випити не тільки п'янливих запахущих трунків, від яких йому враз змінюється картина якості його життя, мимоволі доводиться й пити, Зі здриганням і тяжкою огидою якусь бурду, Що від неї потьмарюється світ, І кишки погрожують покинути твій організм. Тобі радять, не берися до цього піла, Бо отруєшся, а ти, Бо здається, що всі розуми поїв, Нікого не слухаєш, чиниш по-своєму. Так воно складається в житті, Що нам не потрібні нічої поради, Бо ми ж молоді, Найрозумніші. Спробуйте нас переконати, що це не так. Може, навіть інколи погодимося. Але то так, про людське око. У людському житті на все своя пора. Зрештою у святому письмі все це точніше і виразніше сказано. Але важко знайти людину, яка від молодечих літ, аж до літ похилих, лишалася б однаковою і вважала, що все вона чинила правильно і безпомильно. Дозволяючи собі право на помилки і ревізії, не забираємо його в інших. Тим більше перед лицем такої загрози і непередбачуваності, як життя, котре ми ніяк не відвикнемо уявляти дуже простим. Буцімто трудові семестри. У ті роки однією з пісень рекордсменів була ось ця. Назви її не пам'ятаю, але пам'ятаю такі з неї слова – «Утро починається з розсвєта, Здравствуй, необ'ятная страна, у студентів є своя планета, ето – целіна». Щоліта з багатьох міст Радянського Союзу їхали в Казахстан студентські будівельні загони. Це було й так зване ідейне загартування завтрашніх спеціалістів і їхнє трудове виховання, і буцімто допомога Казахстану в його господарських проблемах. Студенти будували там ферми, елеватори, бараки, поінколи навіть школи. Делко не всі з них уміли кельму в руках тримати, подеколи зведені ними криві стіни завалювались, і їх доводилося зводити заново, однак трудовий ентузіазм от того не згасав. Студентам укладали в голову, що вони виконують важливу державну роботу. Завдяки цьому вони відчували патріотичне піднесення. А до того ж треба враховувати – молодість, особливо тоді, марила романтикою. І в такі прозаїчні речі, як, скажімо, будівництво свинарника, вкладала особливий зміст. Це було щось майже таке, як будівництво комунізму. Сьогодні це звучить смішно, але воно справді було. Студентство, підхоплене вихором ентузіазму, охоче їхало на цілиною, бачало в цьому – його в тому переконали засоби інформації дуже важливу місію. Це ще раз підтверджує, як легко маніпулювати людьми, досить сто разів повторити їм якусь банальщину, і вони переймуться нею як особливо важливою, особистою справою. Гриміли піснями ешелони з хлопцями й дівчатами в Казахстан, ніби добровольці їхали на війну. Радіо і телебачення повідомляло про те, як про важливу воєнну операцію. Молодь чутлива на такі речі. Вона шукає підстав для того, щоб відчути. Їй є за що поважати себе. Їй те повторювали з усіх боків. Молодь охоче вірила, бо їй хотілося в те вірити. У двох купе поїзда «Київ-Павлодар» їде редакція газети студентських будівельних загонів України «Орбіта». Редактор Іван Лисенко сповнений наполеонівських амбіцій. Це буде видання, якого не бачив світ. Ми йому не заперечуємо, бо також у це віримо. Все ж залежить від нас. Таланту, думає кожен, мені не позичати. Всі ролі в редакції розподілено. Мені особливо пощастило. Я... Роз'язний кореспондент. Отже, є змога постійно бути в дорозі. Троє суток шагать, троє суток не спать, Раді нескольких строчек газеті. Багато побачити в невідомому і загадковому краю. Майже не відходжу від вікна в коридорі вагона. Перед моїми поглядом пропливають міста, села, поля, ліси, ріки. З високих небес усміхається сонце. Життя просте і все в ньому зрозуміле. Добре бути молодим і не сушити собі голову важкими проблемами. Мабуть, на весь поїзд немає жодної сумної людини, всі охоплені радістю, яка передається як інфекція. Довгим погуком поїзд вітає зустрічні ешелони. Вони також бадьоро озиваються, бо ж він прикрашений плакатами і транспарантами, заклечений прапорами. Відразу видно, що це поїзд – особливого призначення. У кожному вагоні пісні під гітару, голосний сміх і голос начальника поїзда з репродуктора. Європа скінчилася, ми в'їхали в Азію. Звичайно ж, маєш у душі бентежне почуття натхненного мандрівника, який аж ось куди забрався. Це набагато цікавіше, аніж нудитися в аудиторії, слухаючи бурмотіння викладача про партійну відповідальність радянського журналіста або особливості котрогось партз'їзду. Тут стільки простору, волі, крилатих вітрів та ще відчуття, що все найголовніше в твоєму житті, аж тільки оце зараз починається, а все те, що було раніше, лише репетиція життя». Під переступ коліс і рефрени паровозних гудків відбувається редакційна летючка. Вже готовий макет першого номера, тільки ще немає матеріалів до нього. Макет дивиться на нас білими полями, взятими в більші і менші квадрати. Мені випадає десантуватися, не доїжджаючи кілометрів 200 до кустанаю. Їду в Наурзумський район зі студентами Київського інженерно-будівельного інституту. Там у степу базуватиметься їхній загін. Я їду не як кореспондент студентської газети, а як буцімто достроково випущений із колонії на поруки керівництва загону. Мене виховуватимуть і перевиховуватимуть, а після всього дадуть у колонію Характеристику про мою тут поведенцію, а вже керівництво колонії вирішить, чи скостити мені строк і відпустити на волю, чи я маю знову одягати арештанську робу, бо не використав шанс піти на свободу з чистою совістю. Отака легенда. У ті часи в журналістиці була мода на всякого характеру містифікації. То журналіст видавав себе за водія, влаштовувався в таксопарк і, попрацювавши там тиждень-другий, писав критичну статтю про тамтешні порядки. То кореспондент наймався на роботу, скажімо, на будівництво підсобником, а згодом, повернувшись у газету, вистрілював гнівним матеріалом про небачені непорядки. У тодішній періодиці рясніла ця рубрика «Журналіст змінює професію», в якій публікувалися такого характеру статті. Отож і ми в редакції задумали вдатися до цього прийому. Придумали легенду, що я безневинний, загримів у буцегарню, але там мені, як не соціально небезпечному, дали можливість ударною працею і зразковою поведінкою показати, що я не.